Коли тої стежки вода була спокійна, бо туди ніхто не гонив худобу до піла. Базйо виліз на під, здіймив свій волок, що там спочивав від осені, оглянули його обидва присвітлі, чи нема де діри, звинули і взяли довгі дрючки, котрими мали рибу з попід верболозі витягати, взяли кварту, горілки, хліба, солонини і сірників та кілька віхтів соломи.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 Базйо дав малому трохи молока і кусник хліба, загасив світло, оглянувся по хаті, а відтак вийшли обидва з Цибульським. Базйо замкнув хату, і ключ устромив за стріху. Дитина не плакала від того, що Базйо лишив її саму в хаті, і погасив світло. Вона вже привикла до таких нічних екскурсій свого опікуна. Ніч була досить темна, бо місяць ще не зійшов, а небо вкрилося сірими хмарами. Їм не першина було так ходити, бо обидва були досвідчені рибалки і найчастіше нічною порою вибиралися до своєї роботи. Цибульський йшов попереду. Був це чоловік середнього росту і сухорлявий, а відзначався між Пишнівською шляхтою тим, що носив уса довге, рівно, в кружок, підстрижене волосся. За ним ступав на своїх коротеньких, трохи вигнутих ногах, Грубий базьйо, Обидва несли звинений на держаках волок, підпиралися довгими дрючками і покурювали люльки. В повітрі була така тиша, що кожен з них чув биття свого серця. До призначеного місця треба було йти з годину. Знаєте, пані Базилі, мені тепер прийшла нагадку Лукашева олюнька. Не знати, що з нею сталося? Та що сталося? Втопилася, та й уже, А мені здається, що ні. Якби втопилася, уже її вода, певно, десь винесла би. Не конче. Могла заплести, де під корч, то й цілий рік пролежить, поки риба її не з'їсть. Я знов гадаю, що якби не втопилася, то вже конче була б якась чутка про неї.